איכה נשבר מטה עוז, מקל תפארה? רדי מכבוד ושבי וצמא, יושבת בת דיבון, כי שודד מואב עלה בך, שיחט מבצריך. אל דרך עמדי וצפי, יושבת ערוער, שאלי נס ונמלטה, אמרי מה נהייתה?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 עם גנבים נמצא, כי מדי דבריך בו תתנודד. עזבו ערים ושכנו בסלע, יושבי מואב, ויהיו כיונה תקנן בעברי פי פחד. שמענו גאון מואב גאה מאוד, גובהו וגאונו וגאוותו ורום אני ידעתי נאום אדוני עברתו ולוחן, בדיו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 והשבתתי למואב נאום אדוני, מעלה ומה ומקטיר ללהב. על כן לבי למואב כחלילים יהמה, ולבי אל אנשי קיר חרס כחלילים יהמה. על כן יתרת עשה אבדו. כי כל ראש כרחה, וכל זקן גרועה. על כל ידיים גדודות, ועל מותניים שק.